Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa numini min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad barik wa sallim amma ba'du Fa'auzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asri innal insana lafii khusril illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa dawasau bil haqqi wa dawasau bis sabr sallallahu al 'azib Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al wal aajizu manittaba anfsahu hawa hawa wa tamanna idallahil amani wa kama qala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita melaksanakan solat fardu asar secara berjemaah dan insyaallah kita sambung sedikit lagi pengajian kita dan buka buku muka surat peringatan tentang umur insan dan alhamdulillah kita telah pun sampai pada muka surat 80. Menguburkan mayat dan soal kubur. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Surah 80. Menguburkan mayat ataupun mayit dan soalan kubur. Setelah si mayat itu diletakkan di liang kubur maka adalah sunat sunnah. Bagi orang yang meletakkannya itu membaca Bismillahi wa'ala millati rasulillah Dengan nama Allah dan di atas uh, Millah ataupun agama ataupun syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hampir dengan kubur itu Dalam mengepal tiga ketul tanah Dan meletakkannya di dalam kubur itu Seraya membaca pada kali yang pertama Minha khalaqnakum berarti daripadanya kami menciptakan kamu pada kali keduanya membaca pula wa fiha nu'idukum berarti dan kepadanya kami kembalikanmu dan pada kali terakhir membaca seterusnya wa taratan ukhra yaitu berarti dan daripadanya Juga lah kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi maksud di sini minha daripadanya ni tanah ha tu kembali kepada tanah Minha daripada nye Nye tu kembali kepada tanah lah Kala kami Yang ni Allah subhanahu wa ta'ala Kum kamu menciptakan kamu Maksudnya daripada tanahlah kami telah menciptakan kamu Kemudian sambungan Wafiha nu'idukum Dan di dalamnya lah Maksudnya dalam tanahlah. Nu'i dukong kami akan kembalikan kamu Maksudnya ditanamlah di dalam tanah semula Manusia itu pertama dijadikan daripada tanah Kemudian apabila dia mati dia akan dikembalikan semula kepada tanah Iaitu ditanam dalam kubur jasad dia lah Dia akan reput akan jadi tanah juga akhirnya taratan Dan daripada ni juga lah Iaitu daripada tanah Kami akan keluarkan kamu semula taratan Sekali lagi iaitu pada ketiga hari kebangkitan jadi tulang kita yang ajbus zanab itu dia tidak akan hancur, dia akan berada dalam kubur, dalam tanah. Dan ketika itu nanti tiupan sangkakala yang kedua akan didatangkan hujan seperti hujan dan air mani. Dan, dan setiap air itu akan ada nama dan akan kena pada tulang-tulang ajbus zanab pada setiap manusia di, di dalam kubur dia. Maka akan bangkit semula dengan jasad yang baru dan akan diiringi ke padang mahsyar. Ini ayat dahlah maknanya kami daripada kamillah kami daripada tanah lah kami ciptakan kamu. Jadi Nabi Adam Allah Subhanahu Wa Taala cipta direct daripada tanah lah. Allah hantar perintahkan di sebuah alas diceritakan dalam sebuah cerita bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihi maka Allah telah utuskan satu malaikat ke pergi ke bumi untuk mengambil tanah. Ketika Malaikat tu turun aa, Datang untuk mengambil tanah Maka Malaikat telah minta izin kepada tanah Wahai tanah, aku ingin Mengambil sedikit daripada kamu Untuk dijadikan makhluk yang bernama manusia Tanah kata apa, tak boleh Tak boleh ambil Manusia ni besok dia akan hidup Lepas tu dia duduk atas permukaan aku bumi, Dia akan buat kerosakan, dia akan menumpah darah Dia akan berperang, dia akan bunuh sana sini Tak boleh Malaikat pun balik Kemudian datang lagi Malaikat yang kedua kalau tak silap saya tu, antara empat Malaikadah Jibreel, Israfil dan Mikael datang mereka kedua pun datang juga, minta wahai tanah, aku datang ni nak ambil sedikit daripada kau nak ciptakan manusia kenal dia, tak no way jadi dia pun balik, bagi jawapan yang sama, manusia ni dia akan merumpakan darah dan sebagainya lah akhirnya yang terakhir datang, Israel Israel datang, dia tak cakap banyak terus datang, terus cekau macam tanah tu terus buat begini, tak minta izin sebab tu dia ditugaskan untuk mencabut nyawa anak Adam Sebab apa dia kalau melekat yang lain Kalau ditugaskan untuk cabut nyawa anak Adam Dia akan minta izin mesti manusia kata Eh hey, nanti dulu <tak, <tak, tak boleh tak boleh Jadi Israel datang dia tak cakap banyak Terus dia akan cabut roh tersebut Kecuali roh Nabi Muhammad SAW Dia minta izin dulu ha. Itu cerita Tapi Allah SWT Itu cerita Kemudian lagi satu permasalahan sini Minha Khalaqnakum wa fiha nu'idukum mimha <mah minhana> nukhrijum taratan ukhra <mah> di sini Allah memakai domer kami Allah memakai domer kami jadi Allah tu ramai ke Min hadza khalaqnakum daripada tanah lah kami ciptakan kamu kami ini berarti ramai orang kan kalau kita lah kami ini berarti ramai jadi apakah Allah tu ramai Jadi ada beberapa pendapat di sini Bukan saja dalam surah inilah banyak tempatlah kata inna anzalnahu fi Allah gunakan perkataan kami. Jadi ada setengah ulama-ulama telah mengatakan bahawa aa, penggunaan kami itu sebut Allah Subhanahuwataala mewakili bukan saja zat dia tetapi juga segala kerajaan dia lah, malaikat-malaikat dia. Digunakan kami di situ. Tapi satu pendapat Satu pendapat yang lain lagi di Dalam tasawuf mengatakan bahawa Penggunaan kami itu adalah Disebabkan Allah SWT Berserta dengan sifat Zat, sifat dan Af'al Allah Itu dia dikatakan kami Jadi Allah SWT bukan sahaja Berarti satu berarti banyak Yang dikatakan banyak tu kami itu Berarti Allah mewakili zat dia Sifat dia dan Af'al dia Zat-zat lah, kalau sifat-sifat dan afal tu perbuatan Jadi kan dalam bahasa Arab ni kalau tiga ke atas dipanggil jama' ataupun plural Jadi disitulah Allah menggunakan kami Jadi maksud Allah kami itu zat dia, sifat dia dan perbuatan dia Berarti Allah SWT menciptakan manusia tu dengan zat, sifat dan perbuatan dia lah Berarti Allah gunakan kami, tu pendapat dari ulamak tasawuf Jadi mana-mana kita baca ayat Allah berkata kami itu jangan menyangka bahawa Allah tu banyak Cuma Allah itu tetap esa Dari segi zat, sifat dan fa'al Cuma oleh kerana tiga-tiga sekali digunakan Untuk menciptakan manusia Maka Allah menggunakan kami Itu pendapat ulamah tasaw Kemudian barulah ditimbuskan Tanah ke dalam kubur itu Sedikit demi sedikit dengan perlahan-lahan Apabila kubur tadi telah diratakan Maka hendaklah orang ramai yang hadir Tunggu sebentar di kubur itu Untuk membaca Al-Quran Sambil memohon istighfar untuk si mayit dan mendoakan baginya agar dikurnakan Allah ketetapan kerana pada ketika itulah dia sedang menghadapi ujian sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi yang ini simain itu sedang disoal oleh kedua malaikat munkar dan nakir yang merupakan ujian besar bagi simain yang sedang di dalam kubur menurut sebuah berita yang asar kedua malaikat itu akan menanyai simain man rabbuka siapa Tuhan kamu wama dinuka apa agama kamu وَمَنْ نَبِيُّكَ siapa nabi kamu orang yang dikenalkan Allah subhanahu wa ta'ala ketetapan di waktu itu akan menjawab اللَّهُ رَبِّ yang ini Allah lah Tuhanku Islam mudini Islam adalah agamaku dan Muhammad nabi dan Muhammad adalah nabiku akan tetapi orang yang disesarkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bingung dan ragu-ragu La adri, la adri, I don't know I don't know saya tak tahu saya tak tahu sebagaimana keadaannya di waktu hidup di dunia dahulu pernah dengan uh, penuh dengan keraguan dan kesesatan ataupun sentiasa meringankan perintah-perintah Allah Subhanahuwataala serta melakukan segala larangannya maka dia akan berkata aku tidak tahu la adri demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan di dalam beberapa hadis sahih Maka ketika itu pula kedua malaikat tadi akan memukulnya, menyempitkan kuburnya serta memenuhi kubur itu dengan berbagai-bagai azab dan siksa. Jadi setengah hari mengatakan tak sempat pun orang-orang yang menjarah kubur itu pergi. mana? bunyi jarapan sandal-sandal ataupun kasut-kasut orang yang menjarah kubur itu masih lagi didengar oleh uh, yang di dalam kubur itu lah. Macam mana dia dengar itu. Uh, itu memang satu satu apa satu-satu yang diberikan ataupun dijadikan oleh Allah SWT lah, lah bagi orang yang masuk ke alam barzakh ni. Kemudian mestilah malaikat akan datang. Malaikat munkar nakir akan datang. Kalaulah mayat tu mayat yang baik maka keadaan kubur dia ataupun kedatangan malaikat tu akan akan di, di apa ni akan berlaku akan akan terjadi dengan baiklah di dalam apa ni, kitab Imam Qurtubi apa ni Tazkiyatul Maut dengan Ahlul Akhirah tu dia cerita ada satu hadis riwayatkan bahawa setelah saya dah cerita kat yang kubur tu berkata wahai fulan di antara manusia yang hidup di permukaan bumi ini engkau adalah antara orang yang aku sukai kerana engkau orang yang baik orang yang soleh orang yang taat kepada Allah Maka makalah kini rasailah layananku sebaiknya untuk engkau kemudian kubur akan meluas, seluas mata memandang kemudian apa ni segala amalan-amalan dia akan mengelilingi dia puasa dia, semayang dia, zakat dia, haji dia, sedekah dia, baca Quran dia semuanya akan mengelilinginya akan dijelmakan di dalam bentuk-bentuk tertentu akan dijelmakan dalam bentuk-bentuk tertentu Kemudian sesiapa yang rajin baca al-Quran, al-Quran akan menjadi seorang pemuda yang akan menemani dia daripada dalam kubur tadi sampailah masuk syurga. Jadi kalau rasa-rasa boring seorang-seorang dalam kubur kan, banyak-banyaklah baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Terutamanya surah Al-Mulk tu baca setiap malam sebelum tidur. Tabarakallah itu. Jadi dia akan menjelma menjadi seorang permuda Dia akan menjadi teman kita Daripada dalam kubur tadi Sampailah selesai proses kita Iaitu soal kubur Kemudian di padang masyarakat Kemudian di hisab, di mizan, di sirat Sampai kita masuk syurga Dia akan hantar kita, teman kita Jadi gajin-gajinlah baca Quran jadi semua amalan-amalan dia akan mengelilingi mengelilinginya dan malaikat mungkin muka nakitkan datang pun akan tanya daripada jauh dan tak sempat dia nak jawab amalan-amalan dia sini dah tolong jawabkan bukan untuk dia kan bila datang dari arah daripada uh, ada malaikat datang daripada arah depan dia amalan dia akan halang datang dari belakang kanan amalan dia akan halang maknanya tidak, tidak ada ruang untuk malaikat mengambil diri dia malaikat menanya daripada jauh dan semuanya akan dijawab oleh amalan-amalan dia dia relax itu bagi mayat yang baik yang soleh lah tetapi kalau bagi yang jahat, yang masyarakat, yang kafir, jadi bila dia masuk saja dalam kubur, kubur akan berkata, wahai fulan ben fulan, di antara manusia yang berjalan di permukaan bumi, ni engkau adalah salah seorang daripada orang yang aku benci. Kini rasailah layanan aku kepada engkau seburuk-buruknya. Kemudian kubur akan menghimpit dia sehingga tulang-tulang rusuk dia berceragah kemudian akan dilepaskan apa kala jengking sebesar bahagal, kemudian ular-ular yang panjangnya sebulan perjalanan yang bertempik supaya menguruh, bisa dia kalau dilepaskan setitik di bumi, maka akan tidak akan tumbuh-tumbuh tumbuhan -tumbuh sampai hari kiamat, kemudian dia akan ditanya dengan malaikat dengan keras sekali, kedatangan malaikat itu saja telah menyebabkan kubur dia jadi kecoh ataupun bising dengan um, apa dia, makamik dia panggil, apa tu yang tukul besi yang dibawa oleh malaikat muka nangki yang dihentak-hentak dalam kubur dia Untuk apa menakut-nakutkan mayat tersebut dan apabila ditanya soalan dia lak adri Apa? Tak tahu? Bukan paham Kena pukul sampai ada yang setengah mengatakan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta Kemudian akan dicongkel semula dengan kuku malaikat tersebut Dan ditanya lagi, akan dipukul lagi Dia diguling-gulingkan di atas bara api Sehinggalah hari kiamat Sengah ulama kata 40 tahun di dalam keadaan begitu Diseksa dan terus diseksa Sampailah hari kiamat tiupan sangka-kala yang pertama Itu keadaan bagi orang yang ni lah, Orang yang maksyiat ataupun orang yang kafir Orang yang tidak beriman kepada Allah dalam kubur Jadi kubur ni merupakan salah satu daripada taman-taman syurga Raudatun min riadil jinan Ataupun khufratun min khufur khufurniran lubang-lubang daripada lubang-lubang neraka. pilihlah, jadi nak nak kita nak apa? Nak tempah. Nak tempah saja taman salah satu daripada taman-taman syurga ke ataupun nak tempah lubang daripada lubang-lubang neraka ataupun lembah daripada lembah-lembah neraka. Inilah maksud dia di dunia ni untuk kita buat persiapan. Ha. jadi nak booking hotel tak tahu lah nak yang 5 star ke nak 3 star ke ataupun nak booking lembah neraka ke, ha. ini yang itulah tempat dia di dunia ni untuk kita tentukan. Besok kita akan duduk setumpat 40,000 tahun. Saya nak Ali atau saya nak Osman radlallahu anhu ketika dia mencari kubur dia akan menangis dengan air mata yang mencurah-curah sambil membasahi janggotnya. Kalau ditanya oleh oleh siapa yang lain, wah Osman kenapa engkau kau menangis ketika Nabi menceritakan tentang masalah neraka, masalah mahsyar kau tak nangis sama menjadi sedih sekali tiba-tiba bila bila masuk kubur aje kalau kalau lalu kubur aje kau akan menangis begitu begitu teruk sekali sehingga membasahi janggut dia kata ketahuilah bahawa kubur ni adalah persinggahan yang pertama kalau kau lepas ketemu kita lepas di kubur maka tempat tempat lain kan kita lepas tapi kalau kubur kita sangkut berarti semua selepas ni kita akan sangkut orang yang sangkut di kubur dia akan sangkut di padang mahsyar dia akan sangkut di hisab dia akan sangkut di mizan dia akan sangkut di sirat jadi kalau kubur lepas insya-Allah yang lain-lain pun akan lepas. Jadi akan ditanya di kubur tentang keimanan. Man <coughs> rabbuka. Masa dulu dalam arwahlah tanya alas tu bi rabbikum. Kan waktu dia alam roh ketika Allah ciptakan roh tanya kan alas tu bi rabbikum. Allah tu tak tanya alas tu ilahukum. Alah betul alas tu bi rabbikum. Dalam kubur pun kan soalan yang sama, man rabbuka bukan man ilahuka. Apa beza ilah dan rob ni? Jadi ulama' tahu ditanyakan Rob sebab manusia ni di dunia ni dia berinteraksi dengan sifat-sifat rububiah Allah subhanahu wa ta'ala dia berinteraksi dengan sifat-sifat rububiyah Allah lebih banyak sebab apa dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahuwataala dia diberi kesihatan oleh Allah SWT, dia diberi hidup oleh Allah taala dia diberi kekayaan oleh Allah SWT, dia diberi rezeki oleh Allah taala itu semua lahir daripada sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahuwataala jadi kalau dia meyakini dengan sepenuh keyakinan di dunia bahawa Allah yang menciptakan dia Allah yang memberi rezeki kepada dia Allah lah yang yang memberi dia kesihatan Allah yang buat segala-galanya kepada dia maka mudahlah dia akan jawab Allahu Rabbi Allah lah sebagai Rabb aku tapi kalau dia dalam dunia ni dia yakin dengan selain Allah dia yakin dengan harta dia rakin dengan kerja dia yakin dengan perniagaan dia bisnes dia dia memang tak cakap Malaysia ni dia tak akan kata Oi, rezeki aku lah kekaya aku lah yang beri rezeki dia tak cakap tapi dia panggil lisanul hal bukan lisanul Qaul. kalau lisanul Qaul, dia kata yang orang yang apa ni syirik yang yang nyata lah dia akan kata <coughs> yang simpanan aku bukan Tuhan aku jadi sendiri ke apa tak tahulah dia kata yang bagi kedai aku lain bagi kalau tak kedai kalau tak ada tak berniaga tak ada kerja matilah aku itu lisanul qaul. Tapi kebaikan manusia ini dia tak sedar. Dia tak kata pun yang rezeki kedai dia bagi rezeki ataupun dia bisnis saya bagi rezeki ataupun dia punya bos dia bagi tetapi lisanul hal dia memberitahu bahawa dia telah meyakini bahawa kerja dia lah yang berizeki. Bukti dia apa apabila datang perintah Allah Subhanahuwataala dia lalai sibuk kerja sembai tak semayang sibuk kerja tak ada masa baca Quran sibuk kerja, sibuk meniaga, sibuk tu, sibuk ni, sibuk ni sampai tak sempat nak buat persiapan untuk hari akhirat dia sampai lupa kepada Allah SWT tak ada masa untuk diberikan untuk untuk apa, apa ni, beribadah kepada Allah itu dipanggil orang yang keyakinan dia lemah di dalam segi rububiyah. lepas tu ditanya tentang rububiyah, man rabbuka tak tanya man ilahuka faham eh? Ha, begitu juga lah kalau agama Islam dia betul-betul seorang yang mengamalkan Islam yang sempurna dalam kehidupan dia. Maka agama itu akan menjadi jawapan, bukti kepada soalan dalam kubur lah. Dan ketika dia mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dengan amalan-amalan sunnah tersebutlah akan menjadi bukti bahawa dia ni, mengakui bahawa Nabi SAW tu sebagai rasul dia. Jadi ada sengah dia dia, apa? Ha, kalau dia tidak menghidupkan sunnah Nabi, dia tidak apa ni, apa ni, menjadi seorang yang betul-betul mencintohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kemungkinan dia tak boleh nak jawab Muhammadun Nabi ha, Jadi kita kena mencintai Nabi Kena menghidupkan sunnah Nabi Banyak selawat kepada Nabi InsyaAllah nanti kita dapat mudah Ada setengah hadis dalam Raya Bukhari Dia akan datangkan Dia tak tanya tapi dia akan datangkan satu surah Satu gambaran Nabi SAW sang dalam kubur Dia akan kata kau kenal tak siapa ni? Jadi nabi dengan berserban berjanggut berjubahnya betul dia tengok aku dengan seluar jin dengan seluar koyak seluar ketat sini keluh ha, ketat sini jadi dia tengok dia takkan kenal dia takkan kenal tapi kalau dia punya kita punya perwatakan kita sama macam nabi SAW di dunia ni mak kita akan kenal oh inilah nabi aku Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam ini orang oh tak apa luaran yang penting dalaman yang pakaian bukan sunnah kita Melayu kena pakai baju Melayu ha. Pakai yang orang Arab ada orang kan? Tak kira lah pakai yang orang Arab Nabi pakai itulah yang terbaik Apa yang Nabi pakai Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi amalkan Surah, sirah, sirah itulah yang terbaik Ini bukan sunnah Itu itu cuma pakai yang orang Arab saja Abu Jahal pun pakai jubah juga Abu Jahal. Tapi besok lah Ketika kita berada di akhirat nanti kalau -kala lah betul benda itu pun bukan sunnah lah, katakanlah kita bagi can lah. engkau betul lah pakai yang itu tak sunnah. Besok Nabi akan berpakaian macam itu dengan orang yang berpakaian seluar jin, pakai kot, pakai tai pun semua. Nak duduk sebelah Nabi, agak-agak siapa yang lebih mirip guru Nabi. Secara logik pun kita boleh fikirkan, yang mana orang yang mencintai Nabi walaupun dari segi surah dia pun, itu adalah orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Alaihi Wasallam dia orang yang konon-konon kata pakaian ni tak sunah lah ini semua itu pakaian orang Arab zaman sekarang kita moden dah kita pakai tie pakai coat tu semua ha, itu besok nanti dia tengoklah dekat dekat sana nanti dia akan dipangkitkan dengan tie dengan coat dia besok dia tengok Nabi dia tak sama muka je aku Nabi ni Kalau ha, waktu cipu-cipu nak nak dekat-dekat dengan Nabi suh qon suh qon Nabi kata pengambus pengambus kalau jauh, jauhkan jauh-jauh ha, jadi kita apa ni dekat kepada sunnah ya, sama ada perpakaian cara nabi hidup cara nabi makan cara nabi kita cuba ikut sunnah nabi sebaik baik mungkin insyaallah akan apa ni kita akan kenallah guna nabi nanti di akhirat nanti insyaallah sekali okay. Ini tiga soalan. Tiga soalan ni kalau lulus baru dia tanya soalan tambahan. Tiga ni tak lulus dah tak payah tanya soalan tambahan, dia terus pukul dia. Jadi orang dia mengatakan wama wa, wama kiblatuka, apakah kiblat kamu kan? Wama imamuka, apakah imam kamu? Siapakah imam kamu? Waman imammu kemudian, wama ikhwan, waman ikhwanu ka, siapakah saudara kamu? Itu soalan-soalan tambahan. Ah, ya. ini kalau ini saya takleh jawab. Tak apa ya tanya soalan, terusnya. Belasah je cukup-cukup. Ini bukan main-main ni benar ni. Semua orang kelalui. Bukan kita amal ibadat kita akan jawab. Aa, amal ibadat kita akan jawab untuk kita. Mat, aa. Aa, tak datang lepas. Hehehe. Di dalam masalah alam barzakh ni, dalam apa ni, pembahasan mana-mana kitab saya akan baca semua akan mengemukakan beberapa pendapat ulama. Ketika kita mati, roh kita keluar daripada jasad. Kemudian yang ditanamkan dalam kubur tu jasad. Kemudian apa terjadi dengan roh kita? Sebagian ulama berpendapat, berpendapat ni adalah hadis-hadis yang menyokong ataupun asal-asal yang menyokong pendapat ulama tersebutlah. Ah, uh, roh tu dia tak terus di tidak terus di naik ke langit. Masih lagi di di di apa di di dia berada di bumi, kemudian dia akan melihat dia akan melihat segala apa yang dilakukan oleh orang-orang ramai terhadap mayat dia. Sehingga kalau orang itu berkasar terhadap jasad dia, dia akan marah orang itu Tapi orang itu tak dengarlah. Dia kata perlahan sikit, jangan kamu sesek mayatku. Jangan kamu berlaku kasar terhadap jasadku. Kemudian setelah selesai baru dia naik. Kemudian di sekolah malaikat ketika dia aa, ketika dicabut roh daripada badan tu pun malaikat dah bawa dah roh tu bawa roh naik-naik ke langit. Setelah bawa naik ke langit kemudian melepasi pintu-pintu langit akhirnya setelah dihadapkan kepada Allah Allah kepada okay, Allah sama ada Allah rida ataupun Allah tak ridalah mayat tu, kalau mayat tu mayat, mayat yang diridai maka dia akan ditempatkan di al-Jannah, tempat yang baik dan kalau mayat-mayat mayat yang tidak diredai dia akan dicampangkan dalam sijjin. Setengah lama kata sijjin ni tempat dia di apa ini, bumi yang ke tujuh yang dalam dasar bumi tu yang mental yang, yang menggelegak tu kan kalau kita baca sains tu. Kalau Eli ini tergantung di arah Allah Subhanahu wa taala. Sengah ulama pendapat kata setelah dia naik ke langit tu Dia akan turun maka dia akan ziarah semula dia punya Dia akan masuk semula ke dalam Kubur dia dan Masukkan semula ke dalam jasad dia Untuk menjawab soalan Makan Ada sengah ulama kata tidak Yang persoalan yang berlaku tu adalah di Alam barzah Alam barzah ni adalah alam yang kita tak nampak Sekarang kita tahu malaikat ada Di sekeliling kita, syaitan ada, jin ada Tapi kita Tak nampak alam tu Tak nampak makhluk dia dan tak nampak alam tu alam dia tak sama. Betul juga dengan alam parazah ni kita akan transfer alam, kita akan masuk ke alam yang lain. Jadi alam roh lain, alam rahim lain, alam bumi lain, alam jin lain, alam malaikat lain, alam syaitan lain, alam banyak alam ada, ada alam muluk, alam malakut, alam jabbarut, alam lahud. Jadi sebab tu dalam al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Alamin itu jamak Tuhan yang menguasai seluruh alam Jadi alam tu bermacam-macam alam Sebab tu orang yang jahil tu Mengatakan Allah ada tangan, ada wajah tu Sebab apa? dia hanya memahami Allah dengan alam dia sendiri Allah turun, Allah berjalan, Allah beristiwa semuanya tu, Kenapa dia memahami Allah tu dengan alam dia Padahal Dia tak faham tentang keadaan alam-alam yang lain Malaikat tu ada alam dia sendiri Malaikat tu tidak dikuasai oleh Waktu Tidak diliputi oleh tempat Malaikat tu boleh travel daripada bumi yang pertama ni sampai ke langit yang ketujuh tu dalam masa satu saat. Kerana dia tak perlu masa untuk sampai ke sana. Sebab dia tidak diliputi oleh masa. Bayangkanlah malaikat yang jaga kita punya apa? Tulisan catatan kanan dan kiri ni yang baik dan yang buruk kan? Malaikat apa ni, rapit dan atid ataupun kiraman khatibin tu dia setiap hari selepas subuh dan selepas asar tu dia akan tukar shift. Malaikat malam akan naik pada waktu petang dan malaikat ma malikat malam akan turun pada lepas asal dan malaikat siang akan naik ke atas langit dan lepas subuh malaikat malam itu dia akan tukar shift dia akan naik ke langit dan malaikat yang aa, siang akan turun dan dia mungkin sebagian, sebagian malaikat itu datang daripada langit yang keempat, ada yang langit yang kelima dan sebagainya, tempat-tempat dia bayangkanlah, datang satu hadis Nabi kata jarak di antara bumi dan langit pertama 500 tahun perjalanan 500 tahun perjalanan baru sampai dan langit kedua, pertama sampai kedua 500 tahun, lima. kalau langit yang keempat dah 2000 tahun perjalanan malaikat tu tukasif kita pagi petang tu dia pun nak tunggu sampai 2000 tahun baru nak sampai sana pada malaikat yang sama tu duduk ulang-alik tu jadi malaikat ni tidak diliputi oleh masa okey boleh faham sekarang satu satu benda yang tidak diliputi oleh masa dan tempat siapa boleh bayangkan jadi perjalanan roh tu nanti ke sana ke langit turun balik ataupun roh tu berdisoal itu di satu alam yang kita pun tak boleh nak fikir beyond our comprehension tak boleh sampai akal kita Allah sana ciptakan tak boleh sampai kepada alam-alam lain. Cukup hanya untuk alam dunia saja. Kita hanya akan faham apa yang berlaku di sekitar kita dunia. Kalau kita nak makan roti canai kita kena pergi berjalan, pergi order, tunggu dalam 10 minit dia, dia datangkan baru siap boleh makan. Di syurga nanti kita nak makan satu tum terus ada. Tak perlukan masa untuk menyiapkan makanan. Dan kita umur tak tua-tua tidak dimakan usia sebab tidak ada masa. Jangan memahami alam-alam lain dengan alam dunia. Jadi orang yang jahil tentang alam-alam ni, dia memahami alam lain tu dengan alam dunia. Jadi Allah tu kena turun dari satu tempat, dari satu tempat. Allah tu bergerak dari satu tempat, dari satu tempat. Sebab dia duduk tengok apa yang dia nampak. Ya? Dan Allah tepat menggunakan perkataan-perkataan seperti itu. Allah turun, Allah bersemaya. Itu untuk bagi kita faham. Sebab kita berada dalam dunia dia. Allah bahasakan ataupun berkitab kepada kita dengan bahasa kita kalaulah ceritakan benda tu yang keadaan yang sebenar yang hakikat yang sebenar di alam Allah tu atau alam Jabbarul alam Lahul kita macam mana nak faham sampai kita tak nak sampai situ Jadi golongan-golongan ulama yang kata oh Allah tu yang, yang apa ni menerima apa ni lafaz-lafaz yang mana yang Allah gunakan lafaz tu untuk kita sebagai hakikat itu orang yang jahil tak faham akan keadaan alam memang Allah gunakan tangan Allah, muka Allah, wajah Allah, Allah turun Allah macam-macam Sebab apa? bagi kita faham kalau Allah gunakan perkataan kita tak faham, mampir kita tak faham jadi kita berada di alam kita, jangan cuba untuk kita memahami alam yang lain kita tak akan faham Nabi pergi Israq Meraj pergi ke Baitul Maqdis lepas tu naik ke langit yang ketujuh, atas lagi Siratul Muntaha pergi ziarah neraka, ziarah syurga, tengok khazanah Allah turun balik satu malam je. Logik ke? Sebab itu bila Nabi cerita aku semalam pergi Batu Mahathir pergi naik -balik, naik tujuh kau bohong Muhammad kita nak pergi Batu Mahathir sebelum bulan-bulan perjalanan naik unta engkau satu malam boleh pergi naik naik tujuh turun balik-balik satu malam je. Nabi tak perlukan masa bila pergi ke sana. Sana alam Nabi dah masuk ke alam lain. Ke alam Jabarut ke alam Lahut tak dibeliputi tak dibatasi oleh masa. Tapi hari ini kita nak faham juga. Nak memahami juga mengenai yang berkaitan dengan alam khair ni. Nak gunakan dengan kefahaman alam kita ni. Memang takkan dapatnya. Jadi di dalam kubur tu apa yang terjadi macam mana keadaan dia. Sebab tu, sebab tu lah ulama' berserisih faham ada yang kata macam tu, ada yang kata macam dah ada kata roh tu kembalikan semula kepada jasad, ditanya kemudian keluar balik kemudian ada yang dikatakan, uh, apa ni, roh tu, dia ditanya di alam lain, di alam barzah dan dia diberi jasad yang baru, dan dia diberi jasad yang roh tu sendiri akan diseksa dengan jasad yang baru, dia akan merasai kesakitan, kalau dia, dia diseksa kalau dia, dia beri kenakmatan, dia akan merasai kenakmatan di alam dia sebab tu kalau kita kuit kubur pun, kita akan jumpa mayat yang keput kalau kita buat peti pun, kita, kita buat apa? kubur tu, satu bilik yang dibuat berisimen letak mayat dalam tu, ok kambus aku bawa tong sejen sepuluh tong aku nak duduk tunggu tengok macam mana berlaku proses soal muka nangkir, Nah, hadis kata aa, ketika apa ni, yang yang menghantar mayat tu ke kubur dah balik, masih lagi kedengaran sandal-sandal dia, ataupun tak berderab tapak kaki mereka, malaka malaikat pun dah datang ha, tunggu dalam kubur tengok tak akan nampak apa padideh dah berada di alam lain tetapi nabi hadis nabi atau ayat Quran cerita ikut kepahaman pemahaman kita untuk menunjukkan bahawa ketika maknanya tak sampai lagi orang tu dah meninggalkan kubur tiba-tiba benda soalan kubur tu sudah pun bermula. Ah ha, bagi manusia faham tu saja. Faham secara bahasa kita lah. Tapi kalau kita pergi nak faham betul-betul kita pergi koin kubur tunggu kat runtuh. Ha. Ah kita pun pasang, eh, orang dah pergi, dah sejam dah ni, balik, tak ada tanda tangguh malaikat ni. Sekarang tunggu sampai mati pun, malaikat tak kau tak akan jumpa malaikat kat situ. Pasal apa itu bukan berlaku pada alam kita. Ada alam lain. Contoh dia pun macam mimpi Allah bagi ke kita. Antara, antara contoh yang supaya kita faham, Allah bagi kita mimpi. Supaya kita memahami ada satu alam yang mana kita alami benda tu, tapi kita sendiri, bila kita sedar, kita kembali kepada alam nyata kan, kalau kita katalah, kita kita kita duduk sebelah kawan kita, kawan kita tidur, dia mimpi ataupun kita yang tidur, kita mimpi, dia duduk sebelah kita, dijaga. jadi apa yang berlaku dalam mimpi tu, kalau katakanlah kawan kita mimpi, dalam mimpi tu dia pergi mana, pergi pergi apa, pergi Mekah ke, dia mimpi, pergi eh, makan ke, dia mimpi, dia mimpi, apa yang dia alami dalam mimpi tu, dia rasa kan ketika dia mimpi tu tapi dia duduk di situ, ya? dan kawan yang sebelah yang jaga pun tengok dia, dia terbaring, ya? tapi yang kat dalam mimpi tu setengah-tengah syok kan, tengah pergi sana, pergi sini tapi bila dia sedar balik, apa jadi? Apa yang dia buat tadi, dia pun tak tahu dekat mana. Sebab so apa? Ruh dia tadi dah pergi ke alam lain. Ada pengen alam mimpi. Termasuklah alam-alam ha, yang mana ada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dulu orang yang dihilangkan daripada permukaan dunia ni dihilangkan dari pengkhianatan manusia antara azab-azab yang dikenakan pada umat mata dahulu. Ada sebagian orang tu dilenyapkan oleh Allah ta'ala. Jadi Allah tak nampakkan dia daripada alam manusia ni. Lepas tu orang kata itu alam bunian. Jadi dia pun manusia juga tapi akhirnya dia dilenyapkan oleh Rasulullah, dia ada alam di sendiri. Dia tak dapat nak berkomunikasi dengan manusia biasa. Tapi ada yang mungkin apa ni diberilah oleh Allah Subhanahuwataala, di setengah manusia tu Allah Taala kan ada manusia yang boleh tengok jin, ada manusia yang boleh nampak syaitan, ada manusia yang boleh nampak orang bunian hantu-hantu lah itu, itu memang satu pemberian Allah Taala lah antaranya untuk menyatakan kebenaran juga maknanya kalau satu orang manusia pun tak pernah tengok pun nanti akan jadi satu hukum adat yang mengatakan tak mungkin tetapi boleh kenal ada beberapa orang yang dibeli kelebihan oleh Allah nampak malaikat, nampak, nampak syaitan, nampak jin jadi benda tu ada sebagai satu bukti sahaja jangan kahwin dengan orang bunyan faham ya? Eh? memang dalam masalah kubur ni itu dipanggil akidah sama'iyat, terdengar saja. Memang otak kita tak sampai untuk memikirkan dia punya hakikat tu macam mana, memang takkan sampai. Dan ulama' sendiri kalau dah bersih pendapat macam mana lagi kita kan? Kecuali kita nasib mati, ha, nanti dah sampai dalam kubur, dah nampak semua, dah tahu. Ha, okay, jangan lupa whatsapp dekat kawan-kawan yang hidup ni. Macam mana, ni punya keadaan dekat dunia, antah ha, whatsapp. Memang kita takkan faham, hanya kita akan hadis dan Quran menceritakan keadaan tu menurut pahaman kita di dunia ni tapi kalau kita kita hanya memahami benda itu sebagai satu pengajaran untuk kita, tapi bukan untuk kita mencari keadaan yang sebenar, realiti tu macam mana, kita pun takkan tahu pasal apa? kita tak pernah pergi lagi orang yang tak pernah merasai sesuatu, mengenali sesuatu melihat sesuatu, kalau kita cerita kat dia macam mana pun, hmm. dia takkan faham siapa pernah makan za'atar? siapa pernah makan za'atar? Kalau saya cerita sampai mati pun Kau tak akan faham betul-betul Zatar -betul apa? Tak nak tengok Tak nak jumpa Tak nak tengok Sesuatu yang kita tak nak jumpa Tak nak faham Tak nak tengok macam ni Kita nak faham Sebab tu Allah Ta'ala tak nak cerita tentang Zat dia, Allah Ta'ala tak nak cerita tentang keadaan sebenar Di alam kubur Di masyarakat Semua gambaran-gambaran yang diberikan untuk kita Supaya kita memahami Itu pun kita faham Ikut pahaman kita Ikut akal kita di dunia ni saja Tapi apa yang sebenarnya itu Tidak akan sama Sama sekali dengan apa yang kita faham Kecuali kalau kita dah sampai di sana, baru kita faham. Ha. Kalau Allah nak cerita perkara yang sebenar, Allah nak, cerita, nak ceritakan tentang zat dia pun ke kan kita pun sekarang, kita tak nak tengok zat Allah tu Tak sama langsung dengan makhluk. Macam mana Allah? Kalau cerita pun kita takkan akan faham juga. Betul Allah gunakan kata-kataan yang, yang dia panggil majas bagi kita. majas padahal bagi Allah tu hakikat. Tangan Allah wajah Allah, Allah turun pada langit langit Allah kemudian macam-macam supaya kita faham dengan ambil, dan ambil pengajaran daripada apa yang nak disampaikan oleh Allah bukan suruh kita ingin apa, ni, nak, nak buktikan hakikat sebenar itu benda itu apa, memang takkan dapat kan? katanya -kata, Nabi sendiri yang dah pergi, Allah buka kepada Nabi Nabi naik ke Islam Aras, Allah tunjuk semua kan nah, itu lain cerita, Nabi tahu lah Nabi yang macam tu pun, Nabi tak pernah cerita pun, oh berapanya Allah Ta'ala tu macam ni punnya, tak pernah Nabi nabi kata aku, melenghatan aku diliputi oleh Nur, itu sahaja Nabi kata bila sahabat tanya wahai Rasulullah apakah kau melihat Tuhanmu Nabi kata aku lihat nur jadi amananya nur apa ni tabir yang yang apa yang yang menghijab antara Nabi dan Allah itu terlalu terang cahaya Nabi pun tak nampak zat Allah yang sebenar macam mana walaupun Nabi dah dekat dengan Allah taala jadi kita nak memahami Allah Taala jangan kau nak memahami arwah kita sendiri pun kita tak faham nak memahami malaikat pun kita tak faham begitu kita nak fitrah bahasa Allah Taala oh ada tangan ada wajah ada kaki tapi tak tangan mentah macam tangan manusia Sebab nak menerima lafaz-lafaz Al-Quran dengan secara teks Itu Allah cipta kat kita ikut akal kita kalau Allah kita hakikat sebenarnya kita mampu kita tak faham gunakan perkataan-perkataan atau menyebut satu benda-benda satu benda yang mana kita tak pernah jumpa semua itu tak pernah tengok semua itu macam mana kita nak faham kita dah panggil samiat kita dengar dan juga apabila dia akan dinukilkan beberapa pendapat ulama Dengan keadaan yang dalam kubur wallahu alam mana satu yang betul atau mungkin semua betul mungkin bagi setengah-setengah mayat macam ni berlaku keadaan dia mungkin setengah-setengah ni berlaku keadaan macam ni pada dia wallahu mungkin roh yang jahat macam ni keadaan dia roh yang baik macam ni keadaan dia roh orang mati jahil macam ni keadaan dia roh nabi-nabi macam ni keadaan dia dia lain-lain Wallahu alam. Jadi setengah mendapat mengatakan roh tu di dengan alam-alam lain -alam sekali. Soalan kubur, soalan-soalan ang kubur, malaikat menggan semua tu berada di alam bazah yang mana alam tu kalau kita kuit kubur duduk tunggu dalam kubur sampai mati pun kita pun takkan nampak benda tu. Jasad tu akan reput-reput-put habis. Wallahu alam, nanti tunggulah. Jangan lupa wasaplah siapa jalan dulu. Kita pun nak tahu juga kan. Mana dah? Mana? Eh? Hmm? adapun si mukmin yang tetap serta lurus perjalanannya atas keimanan dan ketaatan pada masa hayatnya maka kedua malaikat tadi akan mengembirakannya dengan berbagai-bagai berita baik kuburnya dilapangkan serta dipenuhi dengan cahaya dan kenikmatan semua amalan salehnya dari semayang, sedekah puasa baca quran zikrullah akan mengiringinya dan mententeramkannya serta menghalanginya daripada berbagai-bagai ketakutan dan bencana wasabdul rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma immaraudhatun min riyadil jannah wa imma khafratun min khufur kubur itu merupakan salah satu dari taman-taman syurga ataupun suatu lubang dari lubang-lubang neraka jadi kalau kubur itu meluas bejoh mata memandang kenapa kita kuit kubur tu tu kena luasnya kubur dia ada ada satu kisah Nanti kita baik panjang nanti kita sambungkan datang besarnya Rasulullah Sallallahu lagi mar'a itu manzaran illa wal qabru afdzau Jadi satu pandangan yang pernah kulihat melainkan kuburlah yang paling dahsyat sekali. Nah, Nabi dihi dibuka hijau oleh Allah, di dikasyar oleh Allah Taala, di nampak dengan lainlah. Ya. Selainnya Usman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berada di perkuburan, beliau sentiasa menangis sehingga membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya orang, "Kenapa kena ketika engkau mengingati syurga dan neraka engkau tidak pernah menangis seperti ini? Apa sebabnya?" Maka beliau berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qabru awalu manzilin min manazil akhirah Fa'innaja minhu sahibuhu fama ba'dahu ba ba aysaru minh Wa'inlam yanju minhu fama ba'dahu ba aysaddu minh Kubur itu merupakan tempat pertama dari penempatan-penempatan akhirat Ataupun persinggahan-persinggahan akhirat Siapa yang terselamat di situ maka sesudahnya itu semuanya akan menjadi mudah dan ringan Tetapi siapa yang terkulai, kantoi Maka sesudah itu akan menjadi lebih berat dan dahsyat Kubur kalau kantui, habislah semua kantui. Betul dia menangis, takut, ne? takut sesuatu besar. Nabi san-salam lagi, In, inna lil qabr Ahadun Ahdun najaminha la najasahdu ibnu Muaz. Sesungguhnya di kubur itu ada satu Hempitan jika seorang terselamat daripada nescesamalah daripadanya Saad bin Muaz. Pada hari wafatnya serinah uh, Saad bin Muaz, arah Tuhan bergoncang. Nabi sallallahu alaihi ketika apa ni sami muas ni adalah ketua kabilah ansar dia ketua tu Amir, orang ansar dan ketika dia mati, mati kan nabi sallallahu kata bergegar ar arasy Allah Subhanahu taala berguncang apa guncang tu ha, jangan kita memahami hadis dengan zahir ni mesti jangan bahawa maksud dia apa ni aa, amalan muas apa ni saat min muas ni menyebabkan ah ha, sesuatu kematian tu menyebabkan sesuatu yang besar berlaku di langit sana. Jadi ada ada orang di dunia ni dia biasa je, tak ada apa-apa pun -apa, orang tengok orang dia tak ada apa. Tetapi dia ni ketika dia buat sesuatu, dia berdoa atau dia mati dan sebagainya, maka akan kecoh akan berlaku sesuatu peristiwa yang dahsyat di langit nanti. Jadilah kita orang yang tidak dikenali di dunia tetapi dikenali oleh penduduk di langit. Insyaallah cukup. Sesi subuh kita sambung pada minggu hadapan insyaallah. Ada soalan? Jadi ada beberapa uh, Hadis menceritakan tentang Keadaan roh Seperti uh, Roh orang yang bunuh diri Roh orang yang apa ni Amalkan sihir Roh orang yang berhutang dan sebagainya Nanti ada keadaan-keadaan tertentu Roh dia tak tenteram Pasal apa? Masih lagi ada Tanggungan di dunia Setengah ulama mengatakan bahawa orang yang, orang yang bunuh diri contohnya Katakanlah diri takdirkan oleh Allah Subhanahu SWT, hidup dia katakanlah mahu 60 tahun. Tapi ketika mahu 10 tahun, dia bunuh diri. Memang takdir juga dia bunuh diri. Atas pilihan dia lah. Maka selama 20 tahun yang sampai waktu ajal dia tu nanti, dia, tiap, tiap waktu yang sama dia akan datang bunuh diri dia. Bunuh diri dia. bunuh diri dia. bunuh diri dia. Dia akan merasai kesakitan mati selama ajal dia tu sampai. Lepas tu, bila kita orang tu mati bunuh diri ke tempat tu, kadang-kadang orang ternampak. Nampak orang tu bunuh diri, nampak, tiap air, orang, orang setengah orang akan ternampak, kelibat yang orang panggil kan. Ya. Sebab peruh dia akan diseksa oleh Allah Taala. akan bunuh diri lagi, rasa ingin mati lagi. Bunuh diri lagi, kalau mati kan kesakitan yang tidak ada, tidak ada sakit yang lebih sakit melainkan kesakitan, mati, maut. Jadi yang bunuh diri ni akan, dia akan diseksa sampailah waktu ajal dia yang sebenarnya. Walaupun dia bunuh diri tu atas takdir juga tapi bila kena pilihan dia dia bunuh diri maka dia akan ulangi benda tu. Jadi roh dia maknanya belum selesai lagilah. Begitu juga dengan roh-roh yang mana yang mana dia ni ketika di, dikeluarkan, ketika dia naik di langit dihalau oleh langit. Langit menutup pintu-pintu langit tak mau terima ni roh siapa ni busuk, jijik, kotor, legam ni tak ami tak mau terima. Ah dia dihalau ke bumi pun tak mau terima bumi pun tak mahu ini roh siapa yang teruk yang busuk eh bumi pun campak gane dia ni roh ni melayang-layang di tengah melayang-layang tu pun angin pun menolak tiup ke sana tiup ke sini sebab semua tanah terima roh dia ha itu yang nampak roh melayanglah tu jadi syaitan pun ambil kesempatan bersatu dengan roh tersebut ha kemana aku orang ini keadaan-keadaan roh yang mana yang biasalah terus terbuang kata kan? sampai bumi pun tak nak terima melangit pun tak nak terima alam, Ada roh-roh yang baik akan kadang-kadang dia menziarahi dia diberi, Ada setengah roh tu diberi peluang untuk dia mengayap-ayap Dia menziarahi Kadang-kadang orang nampak Eh dia dah mati lama kenapa? Eh pergi haji nampak jumpa dia Pergi haji nampak dia Tengah buat haji Tahu tu dia dah mati 10 tahun yang lalu dah Ada banyak kisah-kisah roh roh yang dia Dikembali semula di dunia Dia, dia, dia boleh menziarahi Apa ni Mungkin kawan-kawan dia ke Ataupun keluarga dia ke Oh, ada setengah-setengah ruh diberi apa ni oleh uh, Allah Ta'ala macam tu so, ada setengah-setengah tu tu orang menikmati lah menikmati taman-taman syurga kan dia ha, duduk di situ dia malas nak pergi mana-mana nakut -mana tak. walau'alam macam-macam hadis dan cerita ini benda ni benar sama iat kita takkan dapat buktikan dengan akal jadi kita hanya kerja boleh fikir kita dengar dan kita percaya sajalah kalau kalau benda tu hadis tu da'if da'if lah kalau sahih-sahih lah wallahu alam sebab itu kalau kita dah sampai ni baru kita tahu ha jadi pusing pula dalam pada masa itu syaitan mau bagi kesempatanlah kan syaitan mau bagi kesempatan Dia tahu kita pun kita punya keyakinan lemah kita tak percaya tu percaya ni akhirnya dia pun kita berdalah pada hal syaitan kita rasa oh itu roh ni oh ni macam-macam ah syaitan ni boleh menyerupai orang salih boleh dengan jubah dia putih bersinar-sinar janggut dengan buah dengan seroban datang kan ah, kau, kau sekarang dah naik taraf dah jadi wali Allah aku adalah ketua para wali yang lepas aku kena gurahkan kewalian kepada kau dan kau mulai hari ini tak payah pergi semayang jumaah cukup semayang di rumah Ha, dia macam-macam lah, dia nak tipu kan lepas tu lama-lama dia datang, kau sekarang tak payah semayam pun apa, aku beri kau satu cahaya yang boleh menyelamatkan kau daripada neraka dan sebagainya, syukurlah cahaya ini untuk menyelamatkan kau, kau tak perlu lagi beribadat, ha, dia pun semua orang no, tak payah semayam syaitan boleh buat macam tu, cita pun sangka oh ni ruh siapa isya boleh-boleh jalan ni datang ya. tertipu insyaAllah eh, cukup Tiada yang baik itu berdasarkan Allah. Tiada kesalahan saya lah. Tiada ampun pada Allah. Tiada maaf dari Tuhan. Semoga bersama. Mereka Allah bagi kita, dapat kita faham apa sampaikan, disampaikan. Mereka Allah bagi tutup majlis kita dengan kafara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Shalallahu alaihi wasallam. Nastafiru kabatubris. Bukan Nabi khabar Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi